الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيداء وموتانا محمدين وعلى آله والله ومن تبع قوانا الله وعلى أهل المتين يفرح صظمي وسيد أمري وحرح وحرح وحرح وحرح وحرح وحرح حانك لعظم لنا إما ما عددنا innaka akramul aaliyin min muslimin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jalan rahman or al musallim ayallahu salatan yazrahuna di al-sayyid al-bulul wa yujju safa wa yatimuna ma yabun ketika ketiga anak kala tiga perkara ni kalau ada dalam ibadah usul maksudnya berharap kepada pertolakan daripada Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan mendapatkan pengampunan daripada yang mereka telah roboh. telah roboh amal ibadah yang mereka perbaiki. Enggak jadi kenya. Waktu dengan mereka amat cela ketika itu. Jangan ikut contoh-contoh patutkan dan dia kepada Allah Dan kita Telah melakukan Suatu roboh-roboh satu kepada Allah. Jadi. Apa dari buku yang diperlukan yang dalam awal sebuah menjatuhi orang dengan orang yang diperlukan orang itu adalah pilihan jatuhi orang ini orang dan sekarang ni sekarang ini banyak manusia jatuhi orang macam-macam tutup di warna umur saya macam di kadang kandang-kandang berganti kelebat pada orang yang diperlukan Soalnya Allah sedangkan kita dalam pesek dan Ini malaikat tak ada buat Allah apa orang akan Kepit ni kompili macam-macam Tutup orang murid waktu itu orang Orang murid waktu orang Orang murid waktu itu orang Soalnya Allah Allah pernah buat masyur Kalau kita bersih Malaikat Orang yang ditutup dia buat bersih Dia dapat bersih Banyak orang mengat Sedangkan Tuhan Taka ke Kepala besar Kepala besar Kepala Jangan sekali lagi kamu memersihkan diri Wahamdan mengibangkan Tuhan yang ada di luar kami Siapa yang di luar kami Sekarang kita coba Allah nilai Allah nilai Allah nilai Allah nilai ini. Kadang-kadang nilai Bagaimana kita pakai seluruh Dia waktu menekan Dia melakukan yang Sumpah itu berbanding. Dia telah menemuk dirinya Itu masuk juga jadi kita semua buka pilih seumpang-umpang itu Bermakna kita telah menempohkan dengan sesuatu Bilih ini yang kita dapat, kita maafkan orang yang ada di dunia Bilih ini kita maafkan orang yang dibuat di dunia Jangan buat Jadi kita sedikit, jangan dibuat dengan orang Jangan dibuat dengan orang Jangan dibuat dengan orang Jangan dibuat dengan orang Bikir dengan itu waktu kepada orang tak dia orang tu saja lebih besar daripada dirinya. Kan? Jadi kita jangan marah akan dia. Istilahnya dia ni tak sebenarnya. Kalau bukan seorang tak ada orang ni kita tak perlu. Kalau kita sini ni minta maaf je dengan orang. Mungkin dia nak marah kita. Ada mungkin caci apa tu, tak taklah. Satu pun tak kita pada ada akhir jaman aktiviti kiri Yang terlalu wasra'i ad-muh ibu binamsi Orang yang wasiat kato' kepada yang berni sendiri Orang, Dalam Dalam awesome orang, orang ini baik Dalam koretera kita, orang berniang sudah bahaya Dalam koretera kita, orang berniang sudah bahaya Orang berniang, orang soal di sini sendiri Ini baik sebab kuat Karatif di Allah kari Aku banyak mesti Allah mabuk mesti Allah lagi mesti Allah lagi kita harap lagi mesti Allah lagi ini pasti akan kicak awal akan moga mesti ada cuma beribu beribu ribu sen ini pada awal awal musnah mari merasa rasa kerapi, daripada dia tak tahu orang buat apa filosofi sekali. Satu dia bagi admok di dalam sendiri. Salah boleh dia nyangka orang kuat badan macam ni. Satu admok di dalam Orang dia rasa takut kena ngelisih diri. Orang dia nak macam sok tinggi di sini. Di dalam. Mana sedar rasa memiliki juga. Tidak Allah Subhanahu, tidak ada jauh dikiswa di doa. Satu ayat, ayat, yang satu ayat yang satu. Rabbana fi lalat, walikwa jina lalat nasabatuna iliman, walata takfiru bina sijak dila dina atamu, Rabbana bina terabatuhu. Wa'idwan kami, aku nila nasibani, dan nasib di selalu orang-orang yang tidak boleh dikali, yang kita berani memohon kepada Tuhan untuk jangan kau kalau dengan sikap ini, pada saat tidak baik kerakam sama-sama orang yang bina, pada saat tidak baik Masuklah, si ba ya, Mujo, Semo, aku, ini, itu masalah syiab ia mengijuk semua orang tak aku masalah ini yang ada dalam kita. Berarti tidak terlalu kuat dia tuan. Ram benar ini kalau Allah ingin orang-orang kami kalau tuan yang mengampuni, pada kami yang kiri, yang ini, kita tahu ke Tuhan pun, kita tahu kemahamu. Doa selalu dibaca oleh Nabi SAW, saya lepas bayang. Nanti kita juga dibaca juga lah. Bukan nanti lepas bayang, salibu akhirnya, nanti kita dibaca oleh Nabi SAW. Rambanak fiqh dana, buat ikan puasnya, dan jadilah sebetulnya istimah. Walakaja'afiqlubina'in, dan jadilah alami. Rambanak fiqh lakarabuhu ma'am ulang sekali lagi mana wa itu kami ampunilah kesalahan kami dan kesalahan kesalahan orang orang yang terdahulu itu jangan kau ubuh kerana kami ini ringan sifat buruk sifat buruk terhadap sama-sama orang, orang yang lain kalau ada orang buat macam orang nak ربنا انك رحيم ربنا طور قلبي قرن يا ما تنطق لبي منا نذار ما ci pia jome ada surah binot katik dibaca lima dalam satu bab yang Allah padan wala taj'alni yuruna min al-aqbi allati ghalla jauh ini ditartil seketatan ini macam mengelap dia panggil apa dia panggil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 esok macam itu jangan jadi hilang macam paka wuduk tak boleh kalau kau balik sini dia kata imam dia tak ada, terima, tak ada ini, dia pada imam ada sudah malam masa macam ni dia jangan baca tak rukuk kat waktu di waktu macam sini si-si zamanannya tu ini dahalah saya kapas dengan soal ilmah sedih. Mungkin ada barang comel. Saya kapaslah air. Kalau sini yang dibuat itu. Keluai pilihan. Wala kaja'al fiyakulu bina'al fiyakini kudadina'a banun. Bagi wajar. Kalau aku baca pilihan. Ada juga. Zadigah kibabula waifatihi kudam fiyakini. Tak ada. Hukum dulu. Kudam fiyakini. Jika betul dah, betul dari mukti. Jauh betul dari mukti. Jika betul dari mukti, besi tu sudah ada. Betul ada. Sudah di mukti nanti baca apa dah? Baca orang bijak betul. Yang berikut. murai di yang ketujuh belas orang yang menjadi penunjuk kepada akal. Jiwa hendaklah dicoro. Nak menyjuk. Apa sense orang-orang ni dah, jamaah hadirin ra saya kan masjid ni setiap waktu. Nak pergi Mekah pada Rabu nubuwwah. Islam saya itu berbilang nak betul. Pijak Saya itu berbilang nak betul. Nanti jatuh, lupa-lupa kita nak tumpuk Kau buat dia bapak, nah itu betul Nah, nak jawab pula-tul Itu dia panggil, Al-Burahi Biamani ya, Orang yang menikmati tunjuk dengan amanat Nanti dia apa-apa. Tapi semua, semua, semua, semua, semua, semua, semua, semua Bapak, -bapak kan. semua, semua Ketika-tika sifat ini kita pikir Jangan ada dalam situ. Kalau ada dalam diri kita Maka kita itu masuk dalam kemampuan manusia Yang diperlukan kerana kawai Allah ta'ala Dikuruh bihikmah utamu Fasadahu wa ta'ala Walau a'zabun harinu Dibadah menyaksikan Di dalam hati mereka Ada suatu penyakit Lalu Allah Ta'ala menampuhkan lagi penyakit Mula-mula bisa -mula Lepas itu, kalau kamu menjadi sepuluh, jadi sepuluh, jadi, jadi, jadi sepuluh jalan. Dan mereka itu akan dikendirikan azab yang sangat penting Dengan sebab usul yang telah berkulang Jadi kena buat Penyakit yang berbesar sekali bayar, iaitu azab diri Orang ke mana kena penyakit ada azab diri Mana orang ke mana penyakit, ada penyakit biasa diri, hidup diri senang. Itu untuk berbincang, Makam atau apa punnya. Nabi itu berbasa semayangnya kosong. Baca, sebab asalnya dia dalam situ. Wah, ini sifat ini. Yes. Itu keriu mendekri Nabi Adam dan setiawul berada dalam situ. Di kacau, di kacau, di di kacau, di di kacau, di di berdebeni berdebeni. Akhirnya setiawul dengan Nabi Adam berhalau di posisi Yang berikut ini adikum aku kepada tuan luar. Wasalatu asnafi yaskurununa mahatta fil sul. Wa jarizuna 'afiyatan wa nasida taqihis sama. Di dalam Kalau dia ada menyimpang daripada dia rasa akan fasik. Kerana dia menditi. Mencari Allah Subhanahu wa kasih akan dia. Dan Allah takkan akan memberikan syahadat dan mereka itu suh disanyubungi penduduk penduduk dalam ini. Tiga kali ini, kita kena buhur dalam bulu itu. Oh tadi kita kena buat. Tiga kali tadi kita buat. Ya ini kita kena buhur dalam bulu itu. Ya ini kita kena buhur dalam diri kita tiga kali. Sebab tiga kali ini boleh. Aku dia. Akuh musafir nafukilah musa sifat yang baik orang yang mempunyai sifat yang baik kita kena bukti, kena tipu dia ni seorang amanah dia seorang jujur ha, itu sifat baik kan kalau oh, tadi dia ni sifat wajri wajri hati itu sifat bukti dia ni ha, dia ada sifat baik Al-Qur Kulah Kisah Baik dengan Tuhan, baik dengan orang, baik dengan ayawa Baik dengan orang Islam, baik dengan orang kakir Dengan Tuhan yang baik Dibuat punya Tuhan semua, ditengah punya Tuhan Dengan lagu ini baik Diku ajaran yang Dengan manusia yang baik Diku binatang yang baik Dipegai yang terlalu didapatkan Setelah dikelakai yang terlalu didapatkan di perih lembu, diwang perih lembu punya punya, yang dibilang je. Di kau ramai ni punya, diorang maka punya punya, binatang, kebenang kaki di lembu. Tapi aku main berita diorang, main bumbung ayam dan Allah, pagi-pagi ada jalan sekolah negeri punya, tuh sebut terima, terima, terima, terima. Bayi lebih bayi lagi. Kalau aku perih lembu pada kau aku jangan agak tak perih bayi. Kerana uh, sudah pemindahan semua orang, siapa dah dielok? Orang no? orang dah, <tuh> <Saya>, tak jemputlah tinggal sini. Orang tak timun sendiri. Nenek saya, saya punya punya elok sendiri. Mak wajib kalau tu mian apa pasuk kagak lagi. Nampak tak? Pedih betul. Betul, saya ni orang. Siapa nanya dapat tinggal sendiri? ada fail itu satu kesada ada tiga saya yang pasal komunikasi saya memang yang pertama persada itu cara cara berkata maka kada nang lawan fakta pokoknya ora begot ini dua hal yang kedua al mukki sufiah ini orang syiklah uh, dengan uh, amalan uh, itu uh, apa uh, maksud uh, uh, tiba-tiba dan tidak dekat sekali. Pada waktu semalam ni, masjid ada bab ngaji apa? Ustaz Ahmad kata apa? Ada balik di masjid. Saya berfikir di pejabat, pejabatnya Pak, pejabatnya jangan sampai macam rumah daripada Ustaz Ahmad dan aku akan buat kenaka jawi apa. Sebab aku jadi nak jumpa dekat selamat dunia ada Allah ayatkan dari Iyad Ha'af dan Bila Tidak tahu sebatai Mahi Muhammad Orang yang melangang orang semayang Terlalu semisal kita larang orang semayang Apakah lagi? Kita larang orang mengajar walaupun orang mengajar Lagi dah semisal daripada orang yang larang orang semayang Muncul di muncul, kalau tidak mengajar, tak kena mengajar? Nak agak mufti mengajar, mufti mana nak mengajar sejaknya? Kali-kali tadi ada yang menjumpahkan itu, pada hari nipah, tidak gada di putih-putih. Masa takutkan awal-awal kejahatan. Coba, muluak di pulak-pulak di pulak-pulak di pulak-pulak di pulak-pulak di asyik. kita. Kita ingat, satu masih kita akan mati, kita akan menjelaskan. Tua katanya, satu, sini, satu. Mungkin sejikun tak luar-luar, tak luar-luar, tak luar-luar, tak luar-luar, orang ajar pula pula cakap sana kaya orang-orang orang malik orang aku kamu malik supaya buah jabat aku yang sah serta-mengar dengan dia buah jabat aku mati aku aku ingat peristian aku peristian itu kepada orang lain, pasal peristian mati kepada orang lain. kadang-kadang pasal percuali peristian mati kepada orang biasa kadang-kadang pasal yang ini saya bong. Cuba kau kata ada dia, kalau ada mahu cakap apa? Nanti kuah. Mengapa? Mungkin kerana dia bermain baju besi itu, nanti tidak tidak mahu memikirkan banyak kuah mangkuk. Kalau dicari, siapa tahu? Jadi, kalau besar jangan siapa. Kalau diisi siapa? Dia dah berkaitan seolah-olah itu kemudian syahir. Sudah berkaitan dia saja. Bukan berkaitan dia. Berkaitan dia. Berkaitan dia. Berkaitan Jadi kita berkaitan dia. Berkaitan dia. Alak pula. Aku mati. Saya. Yang berkaitan dia. Aku mati. Membeli. Berkaitan dia. Berkaitan dia. Mana-mana. Lewat amal ibadah ini. Biar dia pelakang ada orang. Mana kita buat. pada doa. Agar nama yang gaji, kena usik, nama-nama yang berbahaya oleh Kita ingat ikan mana Allah. Allah berbidang baik kepada Allah. Al-Fatihah, dikatakan ayat-ayat, yang tidak ada pada awal, orang yang suka mengendal diri. Mengendal diri pada Tuhan, mengendal diri kepada Nabi, mengendal diri kepada Allah, mengendal diri kepada kawan-kawan, cikgu, mengendal diri kepada cikgu lama, mengandal diri, mengandal diri kepada cikgu diri untuk manusia di Ramacan, yang saya kurang title ini, this the Who is Manusia puan, high Job 1 Hambri kita, wasafari kepot UK, yagGHD tubewa, wasafari kepot and getun, dan askan kita나�ما ride themang, limbali kepot, suruh mata, dan sobre Seattle. S«WALA TAKULLAW04 мат AUFET, SIWA LA TANCARKUHMAH WAKULLAWMAQAW��KYI W metal Wah formalid Allah immat oh. algum, in-di-maskaraieldya, oo, sama macam. Oh la gerak tu. Oh tu. Oh la gerak ke lalu, kalau ke angle. Kau tu dia. Apa? Atau datang ke tapak. Operatkan ke kotak sini. Kau tu dia. Sama je. Kalau apa macam wala taqul lahum auff wala ta'ruhum wa qul lahum qawlan karima tak jangan sekali-kali kau berkata oh oh kepada ibu bapa kamu dan jangan kamu bersifat kasar terhadap mereka bercakaplah dengan mereka dengan memulakan dengan berkata ayah ayah bapa ni lagi baca ayat ketiga bagi ayat Allah sama dalam keadaan ni kali ni jangan kau nak percaya jangan nak buat siapa Allah Allah dalam setiap waktu setiap titik kau setiap waktu ni jangan datang negeri kita macam ni Allah tak ada silap sekepiti pun Allah tak ada silap Allah Taala lengkap sekepiti sekepiti tak ada macam Haiti Haiti ni empat adalah Jepun Dia pun dapat masuk. Kalau tidak ada akal, akal saja. Tu bagaimana anak itu? Kalau di Malaysia, anak dak itu mencucuk 30.000. Maka Jepun tidak jadi anak dah itu. Dia amaran tadi bagi anak dak. Tak dia tak soal. Allah Taala tidak suka bagi kita ni menjadi gelap kehidupan ketibet-ketibetnya di tempat kita. Kalau tak tiga kali ini sama ada rata diku Malaysia. Apa dia? Zal fahim ruk'a wa ila asbiyan ruk'a wa ila shibur ruk'a na'udzu Kalau tidak masih ramai bidang-bidang Melaka meragu tubuh di padang. Beragama, dalam agama, begi, dalam agama, dalam, dalam. Kalau tujak kena anak-anak kecil masih ramai menyusul. Kalau tujak pada orang tua masih ramai orang kongsu juga. Sudah tentu Allah katakan rumah bagi di kemarakan kena semua. Tapi oleh kerana tiga kali ni Ada dah mengisahkan, Allah tahu. Kamu kembali muncang bulu. Sebab tujak kali ni aja. Kalau tiga gunung-gunungan yang sudah tak ada, tak pada masa itu mula, mula, mula, mula. Sebab kali mana kalian turun, habis dia bergugah, pekat orang. Kanak, kanak yang tak ada dosa pekat orang. Allah SWT, yang bangun mati. Tapi tak apa. Allah SWT macam begini, mati, mati syahir. Tapi orang mudia-mudia, orang lumayan banget, mati kapir. Lain berboh mati berdiri. baik kakak mati berdiri. Masa bah katok baik bodoh sebenarnya. Yang masuk dia orang yang jin. Mereka tak ada masuk neraka. Katakan kenapa mereka tu dia bukan rapi dia tak nak jadi neraka. Bukan untuk di seksa atau menjadi Dalam neraka dah tak mereka. Tapi ini aku dah sudah fikir. Sebab ini orang tidak saudara kena lihat sama ada jiwa ani ada di Walaupun kita duduk tadi dia salah dia tidak mengam semua macam kita nak ada. Dadah. Tapi kalau ada dado dia bukan kesuruh solat dia apa. Dia salat dia bukan semua dia salat. Ah, ha, boleh tinggal dia. Siapa siapa-siapa macamlah tu. Dado. Tahu tak? Dado. Boleh kan orang tua ni buat sudah jadi. Dia pagi pergi tuang, rejak. Ada nak tani di pinggir Maksudnya pada diri, bergabung. Masih begini macam-macam. Diukur dalam parah diri. Ada dia telah orang diukur. Telah dalam buku esri, adil. Pagi, di blok. adik selalu. Tak baik saja. Anji ini berarti pada orang. Cuma tidak bercakap. Itu dilanjang. Di bawah. Orang ni ada dada. Pak di pindah semua, tidak pak Kandai Pilih video Kalau lagi sama lagi, kerajak Kalau puan puluh sama puan kerajak Ada kucing kat mana-mana duduk Dia belakang Memang patut, parti hanya satu Ada SP SP ada di dalam ada semua Dari Rali, Dabang Sain dan Teknologi Dia ada alat penyesal Al-Mutawadet Orang yang berkata diri, tidak sombong Tidak sombong dengan Tuhan Tidak sombong dengan Nabi Tidak sombong dengan Mu'abakoh Tidak sombong dengan orang-orang yang berhimah Tidak sombong dengan Al-Kahfi Al-Kahfi kita adalah sombong, Dan kenapa? Kita yang baik-baik Semasa kita yang baik-baik, kita boleh keke Maksud Islam Tapi kalau kita yang berpokok pada kita berlenggar, boleh Kita boleh keke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 tapi itu akan majuah awalnya jawab salah orang berikan ini selatan berikut. Jawab awal jawab tidak pergi pelan loh pelajaran kita paling ber. Ia, ia masih Islam dia. Apa? Memang lu bisa langsir kerak sendiri. Jadi Islamlah. Jawab kata. Sekarang gay muda zaman lagi selang adanya dia kata, Nabi kan, di situ kita ya, ini berjawab salah. Assalamu alayka sanna wa alayka sara sara. Amin salam sikit. Wa ru'ya al-mubarak al-qaddabi rajallahu anhu. Qal hafidu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa innahu wa athwatu al-hisab. Senowo kata hisab diri kamu. Hitung, cowok diri kamu Sebelumnya dihisat, dihitung Di hadapan Allah Taala Sebelum kita mengadakan Kita kira dulu Kejahatan kita cemur mati Kebaikan kita, kita cemur mati Lepas tu, kita berjalan sepanjang Salam, kita tetap lah kita ampun Kita mahasiswa. Sebab kita apa kita mahan semasa itu Setelah mati Tak ada kebualan kita mahan Kalau kita mahan, kita ampun Setelah Di ampun sebelum nyawa sampai ini betang, kalau di gadaqalanya. Ni bacaan tuan kat buku. Pada nyawa di perut bawah ni, Dimaafkan di dia timbul Setelah nyawa ada di buku ni, kalau tak dia orang tak tak boleh dimakan. Ini halus tu, kalau kita dalam buku tu. Kalau titik pun ayam. Kalau nyawa di perut bawah ni pada buku, kita minta apa? Pasinya. Saya kepada atas tak ada di buku. Sebab manakala nyawal esok dia duduk di sana Dia akan berdua-dua-dua kumpul ni Kalau aku tak sedap Dia cakap. Kalau pagi dahulu Dia duduk menurut Dan pelan Dia akan berdua kamu nak minta taubat Sebelum Tupi ke dalam Tupi ke dalam Dan pergi ke dalam Tak sedap Jom utama-jom ucahan macam. utama tapi dia suruh suruh diku. Dia dengar tapi tak jawab tak pilih. Sebab dia bagi suruh pilih. Kamu ajak dengan a innallahu. Jangan kamu tekuk daya, tak daya, tak daya. Sebab selepas kejadian percakapan, saya ajak percakapan ni dulu. Nah, imam bagi dia ancam dia aku silap tadi kisah anak dia. Diletang pokok. Dia pula panggil. Tidak bisa sebarang. Bagi dia jual sayur lah ya. Musuh jual 15, dinak 15 kau saya. Ah dia kata potong, potong teling. Jangan potong teling. Dia biring nak potong tu sebaik saja orang itu ada ila innallaha jawab la ilaaha illa hu. Kalau kamu baca kau itu dia takut. Ah ha, ini jadi iklir dalam kurah. Ada isteri dia tak berapa ada dia dalam. Ada pasal lebih apa ibu dia. satu orang dah mati tu anak-anak dia bila bapa ibu dia. Apa bapa ini tak takut korang sebab itu jangan betul ikut datang ya. lah, ya. ikut tu ayah. <tuh> jangan ayah <tuh> ikut ikut yang dululah. Baik saja tidak jangan jam diberi pun jangan menjak. Kita patut ikutlah datang ikut ayah. Dan ayah yang ikut ayah. Jadi janganlah jangan betul cuma itu. La ilaha illallah. Dia kuatlah mesti. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awak sakti, nama diri nanti senanglah jawab. cepat cepatlah dia. Sambil ada juga kucing maut yang diwisata. Cari dia dulu. Saya kau, saya kau, Itu orang pengikutnya tidak ada, kurang ajar, kurang sangat Rasanya, assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. اللهم لا ذكر. Dia jawab. 3 kali kita panggil saja awak tadi. Ai tak ada. Ini datang tak ada tak mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak Jangan bagi Orang kerja tak tahu. Apa tu rasanya? Siket itu ada. Paula tahu. Bisa ditolak nina Allahu akbar Sama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Tidak semua yang berlaku Kenapa tak ditolak nina Dikin adil Allah nina yang ada Satu Allahu akbar Jangan Allah Jangan itu dan haji Biar haji Allahu akbar dalam masa Allah al-wazza al-aziz jalla subhanahu wa ta'ala rabbul azim wa ta'ala rabbul azim wa ta'ala rabbul azim ya amin surah rabbul azim wa ta'ala. Banyak orang itu ada kebanyakan ada juga lupa. Sami'allahu liman hamida. Rabbana la ta'khudhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min al-kafirin. Allahu Akbar. Ya Allah rabbana nurunka anta al-haqqu wa laa hakqa illa anta. Bagaimana? Allah mungkin suruh lagi dalam hati sedikit. Lainlah orang melayu polengah, Islam musyayar lambat. Memang tak tentu. Betul, dia dicaya. Sebab sibuk nak nak bagi tahu. Kalau masjid pindah ke di waktu dia kat Madinah sebab dia terlalu banyak. Ada orang pakai semua dalam dua, dua panjang jalan Ada orang pakai semua dalam dua, dua panjang jalan Dia pakai dua panjang dulu, buat dia pakai dua Dua dalam dulu Ada Dia pun cakap, ada orang tu pun ada, tapi dia Dia semua dah kisah, dia boleh, boleh pakai dua dah kisah Dia manusia ganjir Sama lah juga orang dapat sekelahi, manusia ganjir tidak sedang dapat selain Dapat naik 5 pihak tiga Awak jangan dapat ending awak dapat sebelah ni Mangsi ganyi Awak tak sedang dapat naik sebelah Saya nanti beberapa orang naik Yang sebelah Dia sekolah ini Dapatkan sekolah biasa Dapat 9, kalau ada seorang Kemudian, kenapa doa anda tidak dapat mendengar di pak ibu e, e, si? Kemudian, cuma puaris tak itu. itu sudah boleh surat dan terdengar. Alat alat surat dan terdengar. Anakmu um, S N dapat bujuk. Itu surat dan terdengar. mesti tapi mana beri Sudah dapat pakai? Kata nak berjalan, nak kata pakai pak tua yang bermu. Ini tak bayang, lah. Tapi anak-anak dapat surat yang surga, Selagi, dah jika, akan banyak-banyak. Bayanglah apa. Sebelum lagi pun jatuh. Dapat beri yang saya jumpa. Mereka beri yang saya jumpa. Anak suai dapat asyarakat dulu. Dapat anak suai yang beri yang saya jumpa ke. Selagi dapat surat juga. Selagi tidak terletak dengan apa. Maka orang itu tidak boleh. Orang yang berjaya semakin. Orang yang suai yang saya jumpa. yang bagaimana? Anak orang dapat surah air Anak orang lain dapat surah air Anak, anak pengaruh itu Pengaruh Kapusawi dapat surah air Mereka anak menteri Hebat anda Anak pun dapat pada air segala ada dia, menteri Segalanya mudah ada putih, putih. Siasat betul Mayabang Kalau tak mayabang Dapat 20 ribu Tak ada guna Kalau melani melangi Tak mayabang Tak ada guna Maksudnya kepada anak-anak ayu sudah menjadi pilihan kaum selawat. kaum muslimin. dan muslim syukur mesti taat kepada Allah ikut ajaran rasul. barang siapa tidak taat kepada Allah tidak ikut ajaran rasul walaupun dapat dua g itu dia seperti masa. wa innahu ayy asad wa ahwan li hisabikum. kerana sesungguhnya megitu ucara Kerajaan ini kita ni, salah orang namanya, baik orang namanya, adalah lebih mudah bagi kita. Itu nanti yang mana? Nah, kita senang di hati kita. Orang kita dah tahu. Sebagai contoh, rumah kita, kita dah berser. Senang kita berjaya. Dagang ke mana, asam ke mana, mula ke mana, cabar-cabar, cabar-cabar, tapi kalau orang luar, maka orang fikir Kita kata main, kita masuk sini hari ini Main, orang-orang Kau orang-orang begini Mantai dia masuk ke sisi, macam ni eh, gagal tu, asal tak ada asal berhubung ke ada orang-orang Lepas tu, bawah lagi kat mana Pasal? Sebab orang-orang oh. Maka fikir, begitu tu Hal-hal kita, kita tahu kita. Banyak mana kita orang muhsia Banyak mana, fikir, banyak mana fikir, kita tahu bahawa Banyak mana kita istri tapi kalau dia orang sedang, tahu awak nama-nama saya Awak nak mampu itu, mana fikir, saya Tapi kalau ini saya, saya siapa? Renov, nama apa? IC nama apa? Nama EPS nama apa? Saya nak putus. Nama bank saya ingat putus. Nama depan ini saya ingat putus. Semua yang saya ingat. Pasal, talk saya. Accounting saya ingat. Accounting saya ingat. EPS saya ingat. Pasal, talk saya. Saya ingat. Aisyah saya saya tahu Namun saya saya tahu Namun saya Tapi namun saya Saya tahu Sebab itu Saya nama kata Kisah di kampung ini Lebih mudah Sebab keadaan kadang ini Masih Kita kena isang Sementara Maksudnya Kita kena tahu Bagaimana Sementara Kena bersih Sementara Wazimu Al-Fusaku Kau ga'at Tuhan Al-Fusaku dan timbang amalan diri kamu. Segalup huye yang ditimbang di lihatlah di kamu Allah Taala. Wajar yang satu tidak fikir aku dan daripada kamu fikir untuk menghadapi hari pembetakan yang sangat besar yang dua ribu lima. Yaumah itu diungkapkan dalam ayat pertama Al Qur'an pada hari itu kamu akan didekut dapat berdekat Allah Taala. Tidak ada sesuatu pun terselindung. Semua perkara, setiap perkara, apa pun yang kita buat, kita hidup dalam ketidaktahu, dalam masa kita tidak ketahu, baik kita buat macam-macam, apa saja aktiviti banyaknya, semuanya akan direkod, oleh Allah Taala dan akan dihiscayakan oleh Allah Subhanahu. Tak boleh lagi ini. Ya Allah mesti menempuh hari ini. Tidak satu orang diperjuangkan. Awak cakap dengan suara, tidak tahu lagi, tidak tahu awak berjalan. Saya dah punya, menurut saya, saya ingin Nabi Sulaiman Allah Tanda Panjang, Allah hidup Juru pada masa masuk syurga 40 tahun, saya buat, yang Nabi Nabi lain. Nabi Nabi lain, Nabi Sulaiman selalu kami cacau alam Allah Taala bicara kuasa ini, hal ini, dia, anu ini dah berjalan, dah membangunkan diri lagi. Yang sebelum itu dia tinggal seorang keren-keren Itu nabi dimaksud, kita ni yang berbeza kan? Jadi itu yang sebelum itu kita peneliti langsung tidak ada. Yang antaranya kita berbincang tukar. Allahumma anta taratina ila ila anta falaktani wa ana 'abduka wa ana ala 'ahdika wa 'ahdaka mastaq. Abu'u ladika bi dhanbi fa inna udaya yakbunun la dan jika saya saya tidak agak awal-awal lagi agak mengantuk. Dan tidak ada siapa yang dapat membantu saya selain kau. Apa orang itu? Sebut itu masjid. Ini di pagi saya itu istighfar ketua segala istighfar iaitu Muhammad, sekalian, Allah Subhanahuwataala. Ada pun apa segala doa, Rabbana atina fit-dunya hasanatan Kemana adi nabi joni akan nantang waktu al-fatih akan nantang waktu lembaga nabi getir ini babo babo istiqbaloh abu aman tarobi ila ila ila abu aman. Abu cai kita adi hilang. Karena kita anjawab al-hasta anjawab lagi. Maknanya kita fakoh macam itu nak ada hilang. Cai Jangan tanya orang nak kita usus hilang. Saya masih sekolah dulu, saya tak tanya ustaz banyak-banyak, saya usaha sendiri Mana-mana kalemah yang tidak aku ke muci untuk kamu Tidak ada apa-apa? Ustaz kamu ada, ada doktor Macam doktor akhir-akhir tak semua tanya ustaz Macam ada angkanya sekolah tanya ustaz Kalau mahu tanya ustaz, telefon saya, sebab tak ada Tak sendiri Kita kena usaha sendiri, manakala kita cari sendiri Lekap khabar-khabar bah manakala kita itu kita apa apa Contohnya at-taqwa. At-taqwa banyak apa? At-taqwa dawas al-wiqayah. Jagir ini. ibtisal li awamida. Dipenima makmura wa zinada al-maniyyah. Sirr muhadahiyah. ta'rif ni kita bertemu tahun nafruang, awal nafruang satu hari ini, Takwa di Takhwah diambaknya pada sebaksa, abis Allah menjaga diri, mengawal diri. Dan syarat menjunjung diri kita kena ke Allah SWT, Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Depan raka, belakang raka, pelang-pelangka, segini ke samanya. Itu tarikh takwa. Jadi... Kita ingat dari awal, nampak 4 kali ini. Sebab kalau kita cari sendiri. Kalau orang kabur, kita nak lupa, kalau orang kita cari. Hmm. Apa -apa. Beginilah. Kita orang dapat pertigma, hasil dari video-video. Kita perlu pertimbangkan. Saya. Saya nak membuat. Tapi harga ini, kita dapat warisan dia daripada Mu'ab. Sikit kita dah lupa. Kita kandung-kandung, kau-kau, tu kau tu kau, kau, kau, kau, kau saya sayang ni Joli sana, joli sini, enjoy sana, enjoy sini Pasal? Sebab duit kita dapat dengan senang dan mutu Adapun duit yang kita dapat dengan payoh, Kenak-kenak kita, memang kita sayang Sebab tu orang karpun sayang saya. Duit Hari ini, hari ini, dah ada dari, cik dalam kupik keluar tu sikit Kita tahu lah Saya tengok tadi Hari ini, aku <tus> pikirlah Rupiah itu dikritik dia dah. Dia berusia dalam 30. Pasal tu sebab dia nak dicari. Hasilnya dia dapat apa? Dia tak tahu tapi tak tahu apa. Ada perempuan senang ini dia kau. Dikati sayang kau. Sebab kau makraji jarang dia merajakan dia sayang. Yang kau tak sayang peti, kau dah paksa dia. Bu buka buka buka buka nanti. Pasal tiba duit dapat tinggal tidur supaya tinggal senang dan untuk dibuat dia dapat tidur, tidur. Sekejap dia ayam tinggal sepauh ni cing. Padahal dia tinggal bulan-tapi, dia tinggal sepauh ni cing. Pasal dia kukuh macam buka Ini tiba-tiba duit ni, kalau dia dah guna, Tadpik, dia punya belanja, dia punya jangka sekejap ayam. Sebesar-besar itu sekejap ayam. Untuk cakur siang malam, siang malam, sebesar itu sebesar. Boleh lima hari tadi sehari Belajar nanti cepat sehari Boleh lima hari ini Tapi belajar nanti ini sehari Setiap ayam Setiap anda Tadbir, setiap anda Lanjir, setiap anda Berjiman, di change setiap Kemudian Wa rubya'an ya'ya Bimu'ansa radiyallahu anhu atahu qala nasu salah Satu as'naf Yang ini kita tambah Nombor insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim